Від санстанції до зонального штабу. Дещо негативно впливав на акції процес вкладання спатоньки. Та що ми маленькі? Але мистецтво випроваджування непроханих гостей, яким вона згоря мусила оволодіти, додавали їй поваги не лише серед дівчат, але й поміж командирів сусідніх загонів, які мешкали тут таки, в одному гуртожитку. Першим здався Василь. Коли він спробував застосувати чоловічу силу під час одного з інцидентів, лідер місцевої бандоти на прізвисько Жура поклав його на підлогу одним єдиним ударом і цим довів на чиєму боці сила. Василь з підбитим оком і підмоченою репутацією, бо сталося це на очах студентів, послав усе до дідька а нехай собі на головах ходять. Я їм що, тато?» Директор казав привезти живими-здоровими, але не казав, що цнотливими. Як їм дівоцтво обридло, хай заграють з місцевими. Софія вже стільки разів говорила про це зі своїми дівчатами і з Василевими, і з інших загонів, що аж захрипла. «Дівчата!» Не роздавайте авансів, не посміхайтеся, не підморгуйте, не крутіть хвостом. Ці люди не розуміють невинних жартів. Вони вважають, що коли дівчина посміхнулася, то вона готова даруйте з ними лягти до ліжка. Як не дорога вам цнота, то подумайте бодай, чого ви можете від них набратися це ж розплідник венеричних хвороб. Така перспектива дівчат не тішила. Та що вдієш, якщо тобі вісімнадцять і хочеться подобатися усім без винятку, навіть останньому п'яниці? Хлопці, поясніть мені, що скоїлося з нашими дівчатами? В училищі були немов черниці, а тут бідкалася Софія. «А ми вам казали...» Ми попереджували зловтішно, але без зла втішалися Андрій та Вовочка. Ви гадали, що добре їх знаєте? А вони до вас, викладачів, одним боком, а до хлопців – іншим. Бачили, як Жанка на танці вимальовується? А святки конфетки? Святки конфетки – дві нерозлучні подруги наче розпочали змагання, котра з них спокусить більше хлопців. Коли забракло своїх, добралися до місцевих. На біду розкішна українська порода вабила їх, наче магнітом. Але пучі цукерочки обидві на ім'я Світлана сприяли кавалерам у досягненні мети, відчиняючи уночі вікна гуртожитку. Щоправда, на таку дивовижну активність кавалерів вони не розраховували, наївно гадаючи, що хлопці прийдуть, посидять, почастують їх шоколадом, погомонять про мистецтво, пригорнуть ніжненько, поцілують солоденько і підуть собі сумирно геть. Ба ні, таке динамо з місцевими не проходило» для цнотливих поцілунків у щічку вони, немов таргани, невідомо, з яких шпар виповзали щовечора і заповнювали кімнати. Однієї ночі, звично блукаючи коридорами після відбою, Софія почула звуки, про походження яких, маючи певний досвід, здогадувалася. Ручку відчинила двері до кімнати, увімкнула світло. «Так і є». До однієї із світок прийшов залицяльник. Якби ще один, а то двоє. Один з них немитою лапою затиснув свєтці перші рота, а другий, високий, худий, намагався стягнути з неї простирадлу. Свідка друга пошепки скрикувала, «Не зачіпайте, оближте!» «Заткни фонтан, Дурепа!»